Коли так піде далі, – він не докінчив, – видобув шафи гаманець, поклав на стіл гроші. – Бери. Я заховав гроші, погляд мимохідь упав на газетний заголовок. – Тимчасовий відхід з Києва. – Поляки здали Київ? – запитав я. – Відступають. Погодський стояв біля вікна, зігнувшись і заклавши за спину руки, як втоптаний у долівку. Він навіть не відповів на моє добраніч. Виявилося, що ми дещо маємо. Принаймні, Тодосієві вистачить добратися до Гданська. Наступного дня я випросив у кашуварів телятини, позбирав зі столів у їдальні залишений солдатами хліб. Коли я прийшов з роботи, Грушевич походжав по льоху з піднесеному настрої, а Тодосій сидів на нарах. «У нас великі успіхи», – похвалився Грушевич. «Ми дістали Тодосієві паспорт». Олекса виніс з кутка пляшки з самогонкою. Ми поросіталися на долівці, пішла по колу кварта. Хміль одразу вдарив голову, і почуття розлуки загострилося. Ми тихо співали. Гани жалібно виводив. Тодосі й звівся на ноги, раптом постарілий, зашморгав носом, закрутив квартою, та так нічого й не видушив з себе. Запустеє, запусте, запустесеньке, пусте, за та й за теє яблучко червонесеньке», – співав Павло, обминаючи зором Тодосія і похитуючись в такт мелодії. Тодосій на очах старівся від якихось перечуттів. Я обвів поглядом хлопців і жахнувся. Вони так само зів'яли, поскульбачувалися. З-під професорових окулярів з моршками просочувалися сльози й встав, спотикаючись, підходив до кожного, подавав руку. Ми посхоплювалися, обнімали його, востаннє зазирали в вічі. «Прощай, Тодосію, напиши з дороги, не забувай». Він шльохав, поривався щось сказати, м'яв шапку тремтячими руками. Ми провели його до поїзда, повертаючись, знову поспівали, а в льоху я мало не плачучи, переконував себе, то досі й поїхав. Ми цього чекали, та не стало його з нами, і важко було повірити. З того дня ми збігали від підземілля, як члени сім'ї, як зі школи діти. Балакали, чи мовчали, чи лешили, чи читали, та кожен дорожив цими хвилинами. І коли кому-небудь треба було піти до міста, він напружувався, ніби повернувшись, міг ніколи не застати. Кілька разів я помічав, що Ганиш з чорнотою начебто хотять мені щось сказати, та я робив вигляд, що поспішаю. Робота наша в казармах закінчувалась. Покрутившись до обідньої пори, ми з Покутським крадькома вибиралися за ворота. Я йшов у поле. Після пізньої весни літо надолужувало спекою, горіло, як рано овдовіла жінка в обіймах несподіваного коханця. А там білявими пролизами в плакитті надбіжить осінь. Так і в житті, ніби нічого особливого нема, минають звичайнісінькі дні. Але повільно і неминуче наближається щось дуже істотне. В полі я складав листи до Ванди. В одному я написав, «Ми собі шукали релігію, розуму і добра, а прийшли до релігії насильства». Я нападав на Пілсуцького, Потім похопився, що цим можу відстрашити дівчину. Але розпочинати заново було ліньки. Я навіть пишався, немов учинив подвиг. Сьогодні перед тим, як рушити в поле, я повернув на пошту. Ванден почерк став для мене тим самим, що змовницький потиск руки. Опустившись у глибокий зарослий ліщиною яр, дном якого протікав струмок, я розпечатав конверт. Припав поглядом до Аркуша, як сатир долона на солоди. Потім витягнувся на траві, мов кіт, після сніданку. Ти думаєш, ми не розуміємо, як це несправедливо? Тут дехто кричить, що Польща повинна відшкодувати своїх сто років. Мені таким людям хочеться плюнути в лице. Хіба це мало мати сміливість плюнути в лице? Ми часто до цього йдемо такими закаулками, що сумно. Але нам інакше не можна. Як почнемо зрізати гострі кути, то чи дозріємо до якогось здвигу? Не раз уже намагалися перескочити.